Три лекции и три идеи за размишление. Първата лекция телата. Втората гносис при на Василит. Третата учителят вътрешното слово. И три идеи за размишление. Първата пословици от Атлантида специално Армоа Втората ще говорим за една дума атъл дума на талтеките иначе тази дума означава вода. Другия път ще говорим за една друга дума. Ще отчитал пак тяхна дума на толтейките. Иначе означава външно цвете. Вътрешно означава пожертвало се сърце, а още по-вътрешно нещо друго. И третата идея за чистия смях ще се докоснем малко до законите на Мърфи. Макар че те са до трето и четвърто тяло, така и някои докосват пето тяло. Това е една такава психология, която след време ще стане духовна, защото има и психология, която не иска да стане. Така, започвам с първата лекция. Следващата лекция е на 6, 6 ноември, пак от 8 часа. Първата лекция е телата. Продължение. До четвъртото тяло, до менталния свят, човек няма глас. Той може да говори много, но няма реален глас. Гласът е тайна на петото тяло, на душата. Той е връзка между сътвореното и несътвореното. Отговорът на въпроса «Що е Бог?» не се намира в Библията, а се намира в петото и шестото тяло. Тоест, във висшата душа на човека и в чистия дух. За третото и четвъртото тяло болестта е мъчителна и често тя се превръща в бавен убиец. За петото тяло болестта е израстване, промяна и развитие. Третото и четвъртото тяло са слаби. Те не могат да понесат неизвестността. Четвъртото тяло, мисловният човек, ума, живее в неразбирането, а то е най-големия грабител на човека. В четвъртото тяло умният просто постепенно оглупява. Докато в петото тяло Чистия, който е избрал чистотата, постепенно се одохотворява. Гневът. Гневът е свързан с третото и четвъртото тяло. То е неразбиране. Разбереш ли го, той става спокойно езеро. До третото и четвъртото тяло, светът на желанията и мисълта, Хората си говорят на някакви езици, български, руски, немски и така нататък. Докато в петото тяло те си говорят на божествен език. Езикът на душите, езикът на единството. Който не е влязъл в петото си тяло, той се движи суетно в окултизма. Защо има войни? Защото хората са застояли в третото и четвъртото тяло. Защото те не са победили себе си. Който не е победил себе си, той спори, кара се и воюва навън. Войната с другите обаче е заблуждение. Всеки трябва да разреши себе си. Защото врагът отвън, това е твоето зло отвътре. Всички страдания на третото и четвъртото тяло говорят за липса на душа. Говорят за липса на истински стремеж. Благата, благата, разумната, и овладяната реч е качество на петото тяло, на висшата душа. Тази реч е стремешна душата да достигне до своя център. Лошите и нечисти мисли и желания на третото и четвъртото тяло са пренебрежение към собствения живот. Много хора, които са втвърдени в третото тяло, астралното тяло, не са хора. Те имат скрит животински разум. Без един много голям, силен и искрен стремеж към Бога, човек си остава в четирите нищи тела. Тоест, в смърта. В дървото за познанието на доброто и злото. Себепознанието е свързано с петото тяло. Огромна искреност към себе си и оттам започва развитието. Четвъртото тяло е вместилище на всички видове заблуждения. Включително и заблуждението, че човекът е човешко същество. В шестото тяло той разбира, че е чист дух и така. Четвърто тяло е дървото за познанието. Петото тяло е дървото на живота. Шестото тяло е царството Божие. Истинската медитация, се осъществява в шестото тяло. Това е умението да влизаш в дълбочината си. Разбира се, трябва да имаш дълбочина. Трябва да си копал, за да можеш да влизаш в нея. Кармата е свързана най-вече, както и преди казах, с третото и четвъртото тяло. Тя е особен сън. Тя е свързана със спящите съзнания. Тя е постижение на разделеността. На Земята кармата много тънко действа като връзка между причина и следствие. Тя действа като връзка за да поддържа порядъка в иллюзорния свят. Така в света на третото и четвъртото тяло кармата възстановява реда и порядъка. Що е редът? На този въпрос Делфийският оракул казва. Той е отговорил над над 600 въпроса. Казва, редът това е чистата духовност, чистата духовна сила. Наистина, ако човек подреди в себе си нещата, ако постави на първо място в своя център Бог, от този ред ще се родят много неща. По-нататък ще имаме няколко колекции за Делфийския оракул. Всъщност това е сбор от жени. Жени, жрици, тотално отдадени на Бога, постигнали абсолютна неизменна любов. И тяхната мъдрост е огромна. Това е едно изключение в Древна Гърция, подобно на аполони, но което е на много високо ниво. В петото и шестото тяло няма нужда от порядък, защото тук е висшия живот, тук е любовта, тук е мъдростта. Сами по себе си те са порядък. Тук няма причини и последствия. Защо? Защото петото тяло изразява любовта. Тоест целостта, хармонията и пълнотата, което по друг начин казано означава Висшия закон. Тук в петото и шестото тяло няма и нужда от справедливост. Защото тук е любовта. Любовта е по повища от справедливостта. Който живее в петото тяло, т.е. в Бога, не се страхува от никакви последствия. Той винаги знае како лага, познава намеренията си и знае какво прави. Петото тяло е извън кармата, защото любовта действа чисто и прозорливо. Петото тяло Никога не действа, за да наранява. Той има в себе си различаване. Петото тяло действа с любов. А това е висшия подход. Това е ежедневие за петото тяло. В петото тяло е духовната разумност, наречена още Третото око и още по друг начин шестата чакра. Докато в третата чакра е нишият разум, в петото тяло е на лице един велик и скромен самоконтрол и самодисциплина. Значи, тук няма нужда от книги, от правила. Самият човек си налага самоконтрол и самодисциплина. При третото и четвъртото тяло е друго. Те имат желанията на света, което означава те призовават двойственост. Те проектират потребностите си навън, а тези потребности пораждат нови потребности. Затова на един милионер или милиардер не му стигат парите. И не само парите, но и много неща. Затова третото и четвъртото тяло живеят и се движат като в минно поле. Тези хора са напрегнати, изнервени. Учителя нарича такъв човек заредена пушка. Не го пипай. Е. Остай го да ще каже своите, той ще мине замени, Такъв човек не се пипа. Той е заредена пушка. Има случаи, когато четвъртото тяло решава да бъде добър човек, но с намерение, че това е изгодно, понеже това тяло изисква огромно пречистване и е много трудно да влезе в чистотата, защото то тогава изчезва. И то смята, че това е добре. Все пак е по-добре, защото е изгодно. Това е обаче заблуждение. Менталният човек не може да бъде добър, може да иска, може да се въобразява, може да се старае, но Той не може да бъде добър. Защото Той просто не е духовен. Той няма душа. Той няма висша душа. Без нея Той няма никакъв шанс да бъде добър. Той трябва да влезе в петото тяло. Когато това тяло се пречисти напълно, тогава ще дойде петото тяло. Но това е друг въпрос, защото това е един много продължителен процес. Процес на ученичество. При петото тяло доброто произхожда от любовта, а не от ума. Това добро, както казах е, извън кармата. То е Осъзнато. Това добро е осъзната любов. В третото и четвъртото тяло няма решение на човешките проблеми. Дори когато нещо се решава. Това е нещо подобно на психологията. Спомням си на една от лекциите в София. Една напрегната психоложка не можа да разбере. Ядоса се, разплака се, развика се. Те я страниха от лекцията, плачаши вънка, не искаше да влезе, и мисли, доколко се спомням за мина, как може да говорите така за психологията, а аз исках да я кажа колко по-дълбока е окултната наука и на къде трябва да върви нейната психология. Накратко обясних тавана, до който е стигнала психологията. Ще го повторя пак, тъй като е важно. Психологията е наука. Всички науки спадат към четвърто тяло което означава, че са ограничени. Изключваме свещената наука на любовта, където е съвсем друго. Тоест, цялата съвременна психология, включително и американската и руската, които ги следя, са стигнали до извода, че главният смисъл на психологията е в решаването на проблемите, в решаването на въпросите, на пълно погрешен отговор, тъй като те са ограничени. Окултната наука казва, смисълът на живота не е в решаването на проблемите и въпросите, а в постоянната връзка с Бога. Това е съвсем друго нещо. Тоест, четвъртото тяло и психологията много пъти не знае какво трябва да реши. После ще реши някой въпрос, който не е за решаване и стане 10 пъти по-лош. После ще реши някой и ще мисли, че е решен. Тоест, трето и четвъртото тяло нищо не решава. Умствени игри. Макар, че тези психолози в последните години... Четат много окултизъм, йога и се опитат нещо да променят, но психологията се остава психология. Окултната наука, която е все още скрита, работи на много дълбоко поле. Няма по-важно нещо от постоянната връзка с Бога. Тя решава, тя е въпросът на въпросите и решава абсолютно всички други въпроси. Бог в тебе става мярка и знаеш докъде, какво трябва да решаваш, за да не правиш нови карми и нови опасни решения. Третото и четвъртото тяло са винаги вътре в кармичния закон. Освен когато са, както казах, напълно, напълно пречистени. Иначе, системата, в която те живеят, е заблудена. Това е заблудена система. Но за тях тази система изглежда реална, защото те са привърнали заблужденията в реалност. Петото тяло е чиста духовност. Това означава огромна динамика на вниманието. Трудностите, които произлизат от Третото и Четвъртото тяло, са от привързаност. Те уморяват човека. А трудностите, които идват от Бога, са благословение за петото тяло. За този, който разбира.